Godmorgen og velkommen til Jørinvestermorgenheder. Det er tirsdag den 30. august, og vi er klar med følgende nyheder. Finansminister varsler inflationsfinanslov. Det går godt med at fylde Europas gaslagre op. Bavarian fortsætter med at rasle ned. Sveriges boligpriser falder overraskende hurtigt. Du lytter til Jørinvestermorgenheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligvend. Finansminister Varsler Inflationsfinanslov. Finansminister Nikolaj Vammen vil give mere økonomisk hjælp til de danskere, der påvirkede påvirket inflationen. Det kan man læse i børsen. Han Varsler, at der onsdag vil komme en såkaldt Inflationsfinanslov. Det indebærer, at når han onsdag præsenterer en ny finanslov, vil der blive afsat en pulje, som efter forhandlingerne med de politiske partier skal deles ud som ny Inflationshjælp. Da der bliver spurgt ind til målgruppen for puljen af inflationshjælpen, svarer Nikolaj Vamme. Vi afsætter en pulje af, men vi har ikke lagt os fast på konkrete initiativer endnu. Det er sådan, at vi har noget tørt krudt, vi kan bruge til inflationshjælp. Derfor er det for tidligt at sige, siger han. Der heller ikke vil oplyse, hvor stor puljen foreslås af være. Det går godt med at fylde Europas skadslager op. En opgørelse foretaget af Dansk Industri viser, at det går godt med at fylde gaslærerne op i Europa. Gennemsnittet af EU's lærere er nu fyldt med over 79 procent. EU's målsætning er, at lærerne skal være 85 procent fyldte inden november. Om det betyder, at alle husstanden med gas i EU kan opvarmes, kan DI's energibranchedirektør Troels Ranis ikke svare på. Selvom gaslærerne er ved at nå målet for opfyldningen, er det ikke nok til at dække EU's samlede efterspørgsel efter gas, forklarer han. Bavarian fortsætter med at rasle ned. Mandag dykkede Bavarian Nordic med lige over 10 og dermed fortsatte nedturen efter fredagens nedgang på næsten 12 Ifølge Sydbank senioranalytiker Søren Løntoft Hansen er aktiens voldsomme kursfald overgjort. Ifølge ham kan forklaringen bag faldet ligge i, at væksten i antallet af smittede med abekopper er aftagende i dele af Europa og USA i forhold til tidligere i august. En anden grund til kursfaldet kan forklares med, at medicinalmastodonten fejser, er kommet med positive resultater for en vaccine, som også Bavarian prøver at udvikle. Nedturen kommer efter en tid, hvor aktien i det danske vaccineselskab er steget kraftigt. Sveriges boligpriser falder overraskende hurtigt. De svenske boligpriser dykker i turbofart og langt hurtigere end forventet af en af landets største banker. Boligpriserne toppede i marts og siden falder med 6 i hele landet. Prisfaldet er størst i Stockholm, hvor det ligger mellem 8 og 9 procent. Nordea vurderer, at priserne vil fortsætte med at falde i efteråret. Cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen, udtaler om sagen. Men også herhjemme må vi vente, at boligmarkedet vender, nu når finansieringsomkostningerne stiger, og husholdningernes købekraft rammes af den høje inflation. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid lytte til Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.